Він підійшов у неділю, коли на майдані було дуже людно і цим обезброїв. Не могла ж я дебатувати з ним у натовпі, щоб люди подумали. І без того пліткають про нас досить. Ми прошкували алеями парку. І загатний казав мені дуже серйозно, трагічним голосом, як це вміє лише він. Людмило Леопольдівно, одне ваше слово і моя доля вирішиться. Я зібрав. Валізку та написав заяву редактору. Я не заважатиму вашому щастю. І вже ніколи не побачимось, хіба на тому світі, якщо він існує. Тут мова його різко обірвалась. У цих словах в інтонації було щось дуже пристрасне, як у старовинних романах. Признаюсь, мене зворушила така сила почуттів. Куди нашим трихівським когутам? Навіщо так, Іване? Тихо і якомога душевніше, проказала я. Ми лишимося гарними друзями, я вам це обіцяю, а майбутнє покаже. Дякую. Плечі його перехнябилися, здавалось він зараз розридається. Дякую, ви мене врятували. Глянув на мене щасливими очима і круто повернув до виходу з парку. Я озирнулася, чи ніхто за нами не стежить, але я була безлюдна. Це не надумано, скажете ви, в дусі посередніх романів минулого, мовляв, високі пристрасті, нетипові для периферійних містечок, але я дотримуюся документальної точності, не вигадую. Вигадують самі герої. Досі я не скористався з тих кількох фраз, що їх сказав Іван Кирилович у столичному ресторані, тепер у тім є конча потреба. Ось одна з них. Подаю її без коментарів. Що ж, коли любов остигає, ми її вигадуємо, бо нам хочеться любити. І майте на увазі вигадані почуття, не менш пристрасні, аніж справжні. Якщо, звісно, ми в них повіримо, правда, для того потрібний талант і хоч трохи глядачів. Як хочете, так і розумійте ці слова. Маю власну думку, але поки що прибережу. Тиждень минув спокійно. Хоч мені й передавали, що Іван Вельми переживає наш розбрат, але кому те знати? Загатний ні з ким не ділиться своїми думками, він завжди меланхолійний, стриманий. А в неділю було комсомольське весілля. Катерина з амбулаторії вийшла заміж за райкомівського Дмитра. В амбулаторії застелили столи, наші дівчата подолися туди раніше допомагати, я теж пішла в босоніжках, бо стерла ногу, а для урочистої частини і танців взяла туфлі на високих підборах. Все це лише передмова, а що сталося на весіллі, я її писати не можу, ні слів, ні духу не вистачає. Загатний сп'янів, у Терехівці його бачили таким уперше, грав на гітарі, співав якихось трохи неблатних пісень, що дуже не Сподобалося начальству. Ось тобі і квартира, і одруження. А потім знайшов у хірургічному кабінеті, там для жіноцтва люстро поставили, мої туфлі. Цілував їх привселюдно і пропонував свої теорії щодо любові. Померти мало. Я сьогодні бігла на роботу, немов ошпарена, і за кожною фіранкою витрішки ловила. Дівчата божиця, що Іван посеред зали видавався дуже ефектним і промовляв гарно, душевно, присутні аплодували. Він або божевільний, або справді любить мене до запаморочення. Таких пристрастей навіть у книжках не зустрінеш. Я лише доповню намальовану сцену кількома фактами. Про день цей та вечір можна ще одну книгу написати, словочист. А шкода, що тоді не було з області чи Києва жодного кореспондента. Комсомольське весілля вилилось у широке районне міроприємство. Але зараз писати про це не на часі, та й не зовсім актуально. Іван ще до урочистої хвилини десь випив, коли б не з друкарем шульгою. За столом мав вигляд людини, яка поклала будь-що сп'яніти. Ну, його і розібрало. Жодних блатних пісень я не чув, Наспівав він популярні джазові пісеньки. Голова райвиконкому людина хворувата справді заявив з пересердя, що на гітарах бренькрить лише міщани та стиляги. Я перший помітив Іванову відсутність і пішов на розшуки в будинок культури, перечуваючи недобре.